Alhamdülillahi wəssaləmə alə Resulullah, və alə əlihə və sahbəhə ecma'in. Allahumə rabbi şirahli sadri və yəssinli amri vəhlül əqdətən minl lisani yifqəfə qavli. Allahumə ərinəl haqqa, haqqa mörzüqnə ittibağə və ərinəl bətlə, bətlən mörzüqənə jətinəbə fəmə əməbə əməbə əməbə əməbə əməbə əməbə əməbə əməbə Ə, sabahdan dəftər gələr, müddələ olmalıdır ki, təşkilə istirək edənlər yazsınlar. Təməli, biz də deyişik, təcvid sözü cəvvədə fəylindən gəlir və təhsin deməkdir, gözəl oxunuş. Və Rəsulullah səmihədə buyurur, zəyyilul Qur'ana biəsvatikum. Yəni, səssizlə Qur'anı gözəlləşdirin. Yəni, səslə dedikdə, hərflərlə, məxrəclərlə, düzgün çıxarışlə, Qur'anlə, qirətlərlə Qur'anı gözəlləşdirin və təcvid elmin islahi nüqətdə, yəni bu nüqətdə mənası dedik ki, gözəllik demək. İslahi mənası isə hər bir, haq, hər bir hərfin haqqını verməkdir. Hər bir hərfin haqqını və sifətini verməkdir. Hərfi düzgün yerdən, düzgün məxrəcdən çatmağa deyilir. Və bu elmi örgənmək fardu kifəyədir. Fardu kifəyə. Yəni, fardu ayin deyil. Amma əgər bir toplumda Heç kim bunu bilməzsə, həmin şəxsə farduayn olar ki, bu ilmi örgənsin və insanlara əməl etdirsin, onu örgətsin. Amma bu ilmdən əməl etməyi, yəni Qur'an kəlməyi oxuyub, əməl etməyi farduayndır. Və Allah Subhan buyurur, -qur tərtilə, Qur'an-ı aram-aram oxub, -aram yəni Qur'an kəlməyi aram-aram oxub. E, sonra bildiyimiz kimi, ləhn deyilən bir şey var, ləhn. Ləhn səhv deməyidir, Və hər bir qari oxuyarkən, Quran-ı kərimi səhv oxuyabilər və bu səf iki yerə böyünür. Ləhnul cəli və ləhnul xafiq, böyük səhvlər və kiçik səhvlər. Yəni, bu nə deməkdir? Böyük səhv etdiyidə qari cunan qazana bilər, kiçik səhv etdiyidə isə qari cunan qazana bilər. Böyük səhv, məsələn, hərflərin yerinə dəyişmək, məsələn, əlhəmdu, yeşi, əlhəmtu, dəni yerinə tədimək. Veya, اِهْدِنَ صِرَاقَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاقَ الَّذ۪ينَ اَنْعْمْتِ عَلَيْهِمْ Başka bir çözdürməyiz. Yani değişməyiz. Veya, اِيَّاكَ نَعْبُدُوا اِيَّاكَ نَسْلَعِينَ Vav yoftu. Çünkü bu kardeşlərərdə vəzlərin var bu şeylər. Bu, bu lehmul celid, böyük sef. Ve bu səfə göre gari günah kazanı bilər. Ece, öyrən İmkan varsa Yəni, öyledənlər varsa, gelip öyrənmürsen, o zaman o cür okuyun, o zaman günah kazanır. Mesələ, nasta'in demeyi, nasta'in. Bəzlə deyil, nasta'in. Nasta'in, fa'anədir, təni təni təkməyli. Alıcırlarına əstəin, nasta'indir, istəinə, istəməyli. Və ya, hərəkələri dəyişməyli. Elhamdülilləhə deyil, elhamdülilləhə deyil, elhamdülilləhə. Və bu da ləhm ölcəli idi, böyük səhvdir. Və qari bu böyük səhvə görə məsuliyyət daşıyır və hətta günah daşıyır. Əgər öyrənmirsə, yox əgər bilməyə-bilməyə o səhv edirsə, bilmədiyi halda oxuyursa və ola bizim hərifləri və ya hərəkələri düzdürmirsə, inşallah günah yoxdur. Və ləhmül xafi var, kiçik səhvlər. Və kiçik səhvlər nədir? Mə, məsələn, qünlərin haqqını verməməkdir o qərid məsələn qari qul əuzü birəbbin nas birəbbin nas dişi də təcvid eləndə bunu nə etməyə mütləqdir hansınınla meyim necə imam camzur deyir və unə mimə summa nunen şeddə və səmi kull hərfin gunne bedə yəni nunnə mimə hər zaman unna etdik unna etdiklər şey şeyr və bu məsələn gunnəni vermir və yəni uzatmır Məsələn, ulaiqdir ulaiq ala hudanir rabbih. Halbuki ulaiq ala hudanir bütün qıratlarda ən az hükm 4 hərəkətdir. Ən az hükm 4 hərəkət. Əcəl qərir oxuyarsa, ulaiq ala hudanir rabbihim və ulaiqhumul muflihun bütün qıratlara görə səf oxuyur. Tüm qirayətlərə görə səfıqı. Nəyə görə? Çünki heç bir qirayətdə nədir? Yəni uzatma da rəbayətdir. Yəni bu uzatmalar da rəbayətlərə görə gəlir. Qirayətlərə görə gəlir. Məsələn, hafsanalsın, hafsanalsın, middül muttaq sırda dörd hərəkə uzadır. Ulaik <Syizlik> alə hudən min Rabbihim və <ö> ulaik Technology... <Syizlik> varş və başqaları altı hərəkə. Ulaik <Syizlik> <Syizlik> taala hudan min rabbihim wa amma heç bir qılaçı iki ərkə uzatmaq və bu da lahmul xafili yəni kişinin Və buna qarə əmər etmədikdə günah qazanmır, amma məsuliyyət daşıyır. Ərəl imkan varsa öyrənməyə və öyrənmir bunu bilə-bilə, artıq qirayətləri qarşıdırır və ona görə inşallah məsuliyyət daşıyır. Və ondan sonra bildiyimiz kimi qirayətin okunuşu növləri var, növlər. Yəni tez oxumaq, tərtillə oxumaq. Ümumən, okunuşun dörd dənə növü var, dörd növü və bəzən ondan da 3dir. Ən yəni düzgünə Allah vəla 3dir. Qanəsəy deyir, ən birinci tərtildir, tərtil. Bu oxunuşu şeyi yavaş-yavaş oxumalıdır, tərtil. Və bu da həmçinin yavaş-yavaş oxuduqda qari bütün hərfin haqqını yerə verməlidir. Məsələn, fəq şey Ər-Rəxməni-R-Rəhim, Məlik-i-Yəvmi-d-Din Bu cür oxunuşa tətir deyirlər və ya təxqik. Yəni təxqik ödmək edişi oxuyarkən aram-aram və bütün hərflərin məxrəcini ödüverir və sifətlərini verir və düzgün bir şəkildə yavaş-yavaş oxuyur. Bu bir 2, yəni təxqiq tərtil. Bu aram mara oxuma gəlir. Vəmos qəmburur varatil Qur'anə tartila. Qur'anı tərtilcə tərtil oxu. Və daha gözəl də şey, bəyinəli şey, ümumən Qur'an-Kərimə oxuyarkən qari tərtil ilə oxusun. Yavaş-yavaş. Bu ayə əsasən varatil Qur'anə tartila. Qur'anı tərtillə oxu. aram mara oxu. Və bu gün oxumuş dediyim kimi yavaş-yavaş oxumadın. İkinci növ hadr. Yəni Tələsərəyə okumak. Yəni, nəyəcə tələsərəy? Yəni de hərfin haqqını, məhrecini, sifətini verir. Amma tələsərəy. Elhamdülilləhi rabbil ələmin, ar-rahmânirrahîm, məlik-i ümmiddin, iyyəken və iyyəken axtağîn, ehdina sıratan müstəqim. Bunu dələr hadr. Biz hadr, yəni tez okuyaraq. Amma yəni de tez okumak ödmə edilir ki, tecvid ehkamlarına hızaf çıxmaq və ya hər hansı bir hərfin yerini dəyişmək, və ya hər hansı bir hərəkəni düzgün verməmək. Hər bir şey yerində istər hərflər, hərəkələr yerində, amma surətlə oxumaq, deyirlər nə, hə hədir. Yəni, gələn dəstən qadaşlar, yəni sabahdan və ya bir dəftər gələm gətirin ki, bu şeyləri yazaq, bu şeyləri yazaq. Üçüncü, oxunuş, deməli, tərtillə hədirin ortasına deyilir. Və bu da orta bir səviyyədə oxunuşdur. Yəni nə tərtirdir, nə də xədrdir. Və bu oxunuş deməli, orta bir səviyyədə və məsələn, oxuyucu qədəyir əl aləmin, ar-rahmânir-rahim Bir şey veririz, məlik-i yəumiddin O an deməli, burdan bir dənə nəticə çıxartdıq şeyin kulası Okunuş, Qur'an kərimi, okunuşu üç şür olur. Quran 1-ci tərtil Elhamdülillahi rəbbil aləmin Er-Rəhmanir-Rəhim Malikə yomiddin 2-ncisi hədır Elhamdülillahi rəbbil aləmin Er-Rəhmanir-Rəhim Malikə yomiddin 3-üncüsü tədvil Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanirrahim, Malik-i Umiddin e və buna əsasən də tecvid əhkəmları və yaq uzatmalar əməl olunur. Misal, əcəl uzatma, əcəl qari, aram-aram okuyursa, yani birinci əsibda okuyursa tertil, onda uzatmanı da bu tertile göre edir. Ulaq bu tərtil. 2. ulai ka ala hudan min rabbih. 3. ulai ka ala hudan min rabbih. Yəni uzatmalar da, uzatmalar da həmin hökmə görə dəyişir. Nə mənada dəyişir? Yəni əgər yavaş-yavaş oxuyursansız, söz üçün sənin uzatman da daha yavaş olmalıdır. Həntin uğun Qul ə'udhu bi Rabbin nəs. birinci İk ikinci, Qul, nedir? İlinci, tərtil. İkinci xədib. Qul ə'udhu bi Rabbin nəs. Bu ne dəyişdir? Üçüncü, Qul ə'udhu bi Rabbin nəs. Çocuk. Məli bildiyi şey, üç şüür oxunuş var. Və bir də var ki, insan oxuduğu zaman əzbər oxuyur və təcvid te əhkəmlarına əməl etmir. Məsələn, kimsə oxuyur əzbər? İnnəlləzina qəfarusa və una aləhim əəndzərtəhum əmləmtun, zirhum nə yüqminun. Burada heç bir problem olmaz, inşallah. Əgər əzbər oxuyursa, əzbərləyirsə və ya əzbərdən təkrarlayırsa və bəzi təcvid əhkəmlarına əməl etmirsə, inşallah heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur, çünki bütün məddərə, qunnələrə əməl etsə, vaxtı olmaz. Və bu inşallah, yeni bir dəsd. Dersin adı Əhkəmün Əsəkinə və tənuil. Əhkəmün Əsəkinə və tənuil. Ən, Ən, Ən, Ən. Bildiğimiz kimi, Qur'an-ı Kerimdə və ya təcbir elində Əhkəmların çoxu, sükunlu nur və ya tənuillərlə bağlıdır. Misal, Allah-u Ən buyurur, وَمَنْ wa Sözün əsli Qurani-Kəndə baxsaq mən ya'mal amma hansısa qaydaya görə biz oxuduqda bunu mən ya'mal yox bizini wa man Nəyə görə? Onu biz inşallah biləcəyik. Və ya min rabbihim Biz bunu deyirik ki min rabbihim. Min rabbihim. Deməli hansısa bir qayda var ki Hansısa bir qayda var ki, burada nunlar itir. Və ümumən nun çıqunlu və ya təmvillər, ən in u bunun dörd dənə qaydası var. Yəni, dörd dənə hükmü var, əhkəmları var. Bu gün inşallah ən hasanda olan izharı keçəcək, izhar. İzhar ərəb dilində, yəni Azərbaycan dedir onun tərcüməsi, açıq aydın deməkdir. Açıq aidin tələssüf etməkdir. Nəniyə qunnə yoxdur? birləşdirməyi yoxdur. Hər az bir hərfi silmə yoxdur. Buna deyirlər izhâb. Və izhâb əcə sukunun on və tənvinlərdən sonra en, in, un altı dənə boğaz hərfi her gələrsə sukunun un və ya sonra 6 dənə boğaz hərfi gələrsiz və biz bildik ki, boğazdan 6 hərfi sördümüzdür. Ən birinci hansıdır? Boğazın ad alt hissəsindən Ə ilə Hə İncə Hə Ə inə Həmzə ilə Hə Boğazın or ortasından Hə Ayn Hə Ayn Elhamdu al Aləmin Və boğazın sonundan isə Xa Ağ خ غ deyə hərfləp çıxır. Və əgər sukunlu və ya tənvilərdən biri en in Bu hərflərə rast gələrsə, o zaman n səsi açıq bir, aydın bir şəkildə tələffüz olunacaq. Çünki bəziləri var ki, məsələn, daş bəzi yerlərdə başı biz o deyirik ki, in kun tum in qun to kişi belə sunu gizlətdik və bəzən də idgham etdik. Wa men ya'mal. F bəzən tam bir şəkildə idgham etdiyəm oğlansız. Mir rabbihim milladun. V onu bilə bilmək lazımdır ki, bu qaydadır, izhar qaydası. Sukunluqdan sonra və ya tənvildən ən in ondan sonra 6 dənə hərfi gələrsə Bəli, alif və ya belə götürək də, hə, hə ondan sonra x, q, ayn, hə Bu hərflər gələrsə, bu zaman sukunlu nun və ya tənvilin n açıq ayın bir şəkildə tələffüz olunacaq. Və onu görə İmam Cəmzul əl-i Şirəmdə buyrur Linnuni in təskun vəlil tənuyni Arba'u əhkəmin fəxud təbiyyini Linnuni in təskun Ejəl nün olarsa Vəlil tənuyni Və həmçinin təmvillərdə Arba'u əhkəmin təhkənə əhkəmlər vəl Fəxud təbiyyini Yəni, fəkrivi jəmlə Fəl-avvalu l-izharu qabla ahrufi l-halqi sittun birincisi izhardır və bu da 6 dənə boğaz hərfdən sonra gələrsə və ya əvvəl olarsa. İl-halqi sittun boğaz hərfinə 6 dənə fəltə'rifi və bunu bil. Hamzun fəhəun, hamzun fəhəun. ثُمَّ عَيْنٌ حَاءٌ مُهْمَلَتَانِ bu 6 hərf gələrsə və sukunun və ya sonra n səsi açıq və aydın bir şəkildə oxunacaq. n səsi açıq aydın bir şəkildə oxunacaq. Buna misal Tutaq ki, həmzə. Tutaq ki, mən əmənə. Necə oxuyacaq bunu? Mən əmənə. Açıq bir şəkildə. Mən əmənə. Və hət təfkir verərsən, ki, Qur'an-ı kərimdə izharı bildirmək üçün nunun üzərində sükun var. Sükun. Və bu da o demək edişəyən şey, nın səsini tələfüz səsini... Tereffüz et Vəyə misal üçün Başka bir misal Kullun əməni Kullun əməni yani Yəni fikir verin Birinci misala Birinci misal da Skullunundur Düzdür skullunudur. Skullunundan sonra əməni sözü geldi əməni sözünün əvvəli neyle başlayır? Hemzeyle Yəni əlifle Hemze Bu zaman qarib bu sözü və ya bu ayeti oxuduğu oku, zaman izhar edecek. Mən Əmələ, Mən Əmələ. Heç bir idgâm, Mən Əmələ veya ikhfa, Mən deyə tərəffüz etmeyecek. Və ya kullun, baxın kullun nedir burada? Tənvih. Biz dedik ki, kullunun və ya biri, Bu həriflərdən əvvəl gələrsə, bu zaman izhar olacaq. Burada da nə deyil? Undur, un. undur, undur, hər tənfiyyidir. Ondan sonra əlif gəldi, həmzə gəldi. Həmkinin burada da onda biz oxuyuruq. Qullun <gülün> əmələ Qullun <gülün> əmələ, <gülün> əmələ> Ayyət oldu? İkinci bir müsəl hə ayətdir. Məsələn Min hədi min hadin hə fikir verin skununundur skunununa sonra hansı hərf gəldi hə bu zaman artı bir yəni birinci ki izhar hükmü öz yerinə aldı və qarı oxuyarkən bunu min hadin hə deyə tələffüz olmayacaq gələcək min hadin hə deməsi səhvdir min hadin hə deyə iqfadır və biz bunların inşallah bu bir-bir keçəcək və ya başqa bir misal ayn hərfinə Min ilmin, min ilmin, fikir verin, skulunun, skulunun nasıl ayın? Fakarı bu sözü ve bu ayeti okuduğu zaman, açık, aydın bir şekilde min ilmin diye telaffuz edecek. Demə <gülüyor> bir şehridir deyilir. Şey, Dedik el-nunin inteskun və lit-tanvinin əcəz nunku olarsa ya tənvinlərdən sonra arba ehkam fəx təbiin. 4 dənə hökm var. Yəni bütün 28 dənə hərif bu 4 dənə hökmə paylaşıb. Yəni altısı izhar, məsələn 3-ü iqlaq, məsələn 5-i ihfa, 10-u idğam. Id yəni bu hökmlərə paylaşıb Ona görə sən bu hərfləri görə biləsən ki, Quran-Kərimi düzgün oxuyasan. Yəni artıq bu hərfləri bilsən və Quran-Kəndi sukunluğunu və ya tənvirlərdən biri gələcəyini baxacaqsan, ha, burada nədir? Əlif. Bəli, əlif həmzə. Həmzə deməli hansı hərflərdə izhardır. Deməli biz bunu oxumalıyıq. nən əmələ. Kullun əmələ. Fəl-əvvelu ən böyükü də izhar. Və biz də izhar sözü nə demək Açıq, aydın, bəyan etmək Yəni heç bir ixfaq gizlətməməyə, idğam etməməyə, hər səbirinə qarışdırmamağa izhar deyilir. Fəl-əvvəlü'l-inzhar əhrufi li'l-halqi 6 rətbətə fə bu da boğaz hərfləridir. Boğazdan nəçi hərf çıxır? 6. Boğazın lap əvvəlindən hansı hərflər çıxır? Hə. Boğazın ortasından? Ayn, Ayn, hə. Boğazın lap sonundan? Ha. Hə. Deməli Sonra bu 6 dəmə hərif gələrsə, bu zaman sukununun nı səsi və tənvinlərin ən inin unu nı səsi açıq və aydın bir şəkildə tələffüs olunacaq. Aydın, aydın bir sual yoxdur? İnşallah, qadaşlar, sabahdan dərsə gələndə dəftər gətirin, qurlar bir daha yazaq, çünki sabahdan və ya bu yündən təcvid elində başlayırıq yəni oxunuşu oxunuş da davam edəcək, hərflər də da davam edəcək. Əgər burada sual yoxdursa keçək hərflərimizə, hərflərin məxrəci. biz qalmışdıq? Hans hərfdə? Məlikə, bu hərfləri təkrarlayaq. Biz ən birinci hərfi keçdik hansı? Hə. Həmzə. Ə ə Və biz də şey həmzə hərfi Azərbaycan dilində olan ə hərfinin oxşarıdır. Həmzə Ə Yəni Ə əgər olarsa Bu zaman Azərbaycan dində olan Ə hərfin Tam qoxşardır, eynisi, olacaq Ə Ə, həmzə Və bu hərfin məxrəci dediyi ki, boğazımızın Alt istəsindən Boğazı sıxmamaqla Açıq bir aydın bir şəkildə Azərbaycan dində olan Ə Məsələn, Əlhəmdu sözü Əlhəmdu Biz bunu oxuyuruq necə? Əlhəmdu Azərbaycan dində olan Ə hərfin tam eynisidir. Nodur? ikinci hərfin dediyi B hərfidir. B hərfi, bu hərf haqqında çoxlu danışdır. Dediyi ki, şey, B hərfi, dodağın yaşıq səsini bir-birinə şiddətli bir şəkildə vırmaqla Əb, Əb, Əb, əb. və ince bir şəkildə Ərəblərdə olan B hərfi bu səsi ince bir şəkildə, hərifdir. İnce bir şəkildə çıxar. Və bunu B deyərək tələffüz etmək düzgün deyil. B, B, Əb, Əb, Əb, Əb, Əb, qalın bir şəkildə tələffüz etmək düzgün deyil. Nəbə hərfi dedi ki, bu sifə həriftə deyilən bir şey var. Yəni, məxrəcdər bir ilə toxunur və havaqını dayanır, sonra isə hərfi təzdən ikinci dəfə tələffüz Əb. Bəli. 2-ci tərfi. Tərfi dedikcə dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişləri damağına toxundurmaqla etdik. Etdik. Etdik. Et. Et. Et. Es-samawat. fə. Fətə əd. Əd. Və bu hərif Azərbaycan dində yoxdur. Bu hərif Azərbaycan ərifasında yoxdur. Və bu hərif necə çıxır? Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir az çıxartmanla əz, bir bar, bakın, əz, əz, bir bar, əz, əz, əz, əz, Və bunları ayırman lazımdır. Çünki yenə də ərəb dində söz zəhdəti çoxdur. Əgər bir qarı quran oxuyarkən, bu sını yerinə, o burası deyərsə və ya sadı yerinə sin deyərsə və ya fəni yerinə sin deyərsə artıq mənanı pozmuş olar. Ona görə qarı yerinə çalışmalıdır ki, bu şeyləri düzgün bir şəkildə örgənsin, məxvəcləri. Əli bətəsə, qim. Qim dedi ki, kilimizin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla ədgəndir. Əgə, ya gi, yudəyə tərəfüz olunur. Və biz deyik ki, bu cim hərfində üç şüp okuyanlar var. Üç formada okuyanlar var. Birinci c, c bizim dilimizə olan ince c. Əksərin de oku okuyur ki, Və bu da dedi ki, dilimizin ortasında yox dilimizin, dilimizin, o cissəsindən çıxın. Havdu şey ibn el-Cezeredin və min vasteh və hərfi dilin ortasından cim şin və ya hərf", ya hərflər zərcə cim şin ya və biz bunu da müalicəsini dedik əgər bir qarı bilmək istəyirsə onun cim hərfi hardan çıxır hərfi deyir, məxrəci deyir və dili həmin məxrəcdən çəkmədən nəfəs alır. Hansı yer soyğulayarsa, əgər dilin ortası soyğularsa, deməli məxrəc düzdür. Məsələn, əd-göy Gə, əd-göy Gə, <coughs> fikir ki, burada dilimizin ortası soyğuldur. Amma biz seçik, əd-göy əd-göy dilimizin ortası yox, dilimizin lab əvvəli O cissət soyalaşı və bu da onu bildirişi məxrəc düzgün deyil. Cim, sonra isə bətəfə cim hə. Hə hərfi Azərbaycan dində yoxdur. Hərfi boğazın sıxılma nəticəsində. Boğaz sıxılır və hə diye tərəfiz olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüm, elhamdüm. Və bu da incə hə ilə qoğazın sıxılmasına görə fərqlənir. Hə, hə, hə, hə. Birazdan qədərəcəyik. Hə, hə. Gim, hə, sonra xa. Xa bizim Xa hərfi bizim dildə olan x hərfin tam eynisidir. X, xa, x, x, Və biz deyik ki, bu hərf də qalın hərflərdəndir. Qalın hərflərdəndir. Və bu da boğazın başlangıç başlanğıc hissəsindən diyare, xadiyəy tələffüz olunur. Cim, ha, xa dər dil keçdi biz? Yox. Yox, dildə qaldı. Yəni inşallah bu gün dər dil keçəyik. Dər hərfi, dər. Abu hərfdə. Dər. Dər hərfi ümumən necə səsləndirərdik? Ümumən. Elhamdül. Elhamdül. İnzu. Da, di, Əd, id, dəl hərfi inci hərflərdən və dəl hərfinin məxrəci, dəlfi hərfi şu şiiri dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişləri, Yəndə damağına toxundurmaqla əddir, əddir. Amma incə bir şəkildə, əddir. Əyət dilimizin tam bir hissəsini damağa toxundursa, onda olacaq əddir, əddir, əddir. Amma ucunu toxundursa olacaq əddir, əddir, əddir. İncə bir də. Və bunu əksər oxuyanlar deyir ki, yəni qalın bir formada oxuyur. Və deyir ki, əlhəmdun, əlhəmdun, dul, əl əl əl dul. Həmin dəl deyil, həmin dəl, həmin dəl, əlhəmdü sözündə olan dəl ince dəl. Əlhəmdü, əlhəmdü, əlhəmdü. Və fikir beləsəz ki, bəziləri ince hərfi, qan hərfdən seçmək üçün bəzi səslər artırırlar, hərəkələr. Və fikir beləsəz ki, deyirlər, əlhəmdü, əlhəmdü, dəl. Bilmək lazım ki, ərəb dində, Qur'an-ı Kerimdə, qirayət ilmində, Qur'an ilmində ü deyilən bir səs yoxdur. Amma inci hərfi var. Və inci hərfi də demək üçün də de məxracı örgənmək lazım ki, bu hərfi düzgün bir şəkildə tərəfiz edin. Əl-həm-du əl-həm-du əl-həm-du əl-həm-du əl-həm-du Və bu həlftin də həmçin dediyi ki, hansı həlflərdəndir? Qut, Qəd, Qalqar həlflərdəndir. Qaf, B, Gim, A, Dəl. Və bu həlf zamanı da dilin ucunu damağa, damağa toxundurruq və görürük ki, hava axını dayandı. Əd və bu zaman hava axını dayandırdığı zaman artıq həlfi bildirmək lazımdır, çıxartmaq lazımdır və bu zaman qalqala edirir. Əd-di əd Yalnız sukunlu olduğu halda, amma sukunlu olmadığı halda hər əkə ilə hərb bilinir. Əl-həm-du Fikir veririz, etmədiyi Amma sukunlu olduğu halda isə havaqdır, dayanır və hərfi təzdən güldürmək lazımdır. Ona görə deyilir ki, Əd-di Dəl, dəl. iki hərfi keçəyək, biraz də oxuyaq, sonra gələyik. Dəl hərfi, deməli, dilimizin ucunu yenə də yuxarı və aşağı dişlərin arasından çatmaqla əl Də, əllə Bunu da bilmək lazımdır ki, ərəb dində iki dənən zı var. Zı səsi var. Biri var, zı, zəy, zəllə, zəllə. Obursu isə bu zı. Də, dəllə, dəllə, dəllə, dəllə, dəllə. birinci zı, Azərbaycan dində olan zının tam oxşarıdır. Zəllə, İkinci, indi keçdiyimiz zi isə Azərbaycan dində əlif basında belə bir, bir hərif yoxdur. Və bu hərifin məxrəci bir daha təkrarlayıram. Dilimizin ucunu... Aşağı və yuxarı dişlərinin arasından çıxartmaqla, əv, əv, əv deyə tələfüz edin. Əuzu e yoxsa Əuzu? Ona görə fikir ki, qarif bu hərfləri bilmədiyilə, oxuyur ok nə? E əuzu billə, Əuzu billə, bu cür düzgün deyil. Oradakı olan söz Əu, e Əuzu. Zə əuuzəuuzəuuzəu billah. Və, və ona görə burada da bilməli şə, məxrəc elmini, hərflərin məxrəci öyrənmək nə qədər də mühümdür. Nə qədər də mühümdür. Və ərəb dilində nəinki ikizı, daha doğrusu 3 dənə zı var. Ha, üç 3 dənə zı. Və, və bəzən deyirlər ki, 4 dənə dad hərfinin sifəti bir az zəyə Sifəti özü yox. Bir var məxrəci, bir var sifəti. Da, deməli, belə görsəniz, var. Zə Zə la la, la la La Zı deyil ha Bunu oxumaq ki Qayril məğzubi aleyhim Vələ zəli Olmaz Bu dür Yəni inşallah bu hərfi qəlb çatan da Geniş bir haqda Yəni bu hərfi izah edəcəyim Və ona görə qari Düzgün oxumadığında bu hərfi Artıq mənaları dəyişir Buna bir kürümdəyəm misal deyim Zəllə Zəllə Vəllə Vəllə Və bu sözlər dörd dənə sözdür ki hansı ki mənaların başqa başqadır Zəllə yıxılıb sürüşməyə deyilir sürüşüb yıxılmaq Zəllə Zəllə səhf etməyə deyilir Vəllə Vəllə kölgedə deyilir Vəllə azmağa deyilir Əcəl bir qarir okuduğu zaman elə hamısını zəllə, zəllə, zəllə dese və ya qayril məğzubi aleyhim vələz zəlin desə o zaman məna pozulur. Və o dəfərə qeyd de etdi ki, əcəl bir insan oqsa şey qayril məğzubi aleyhim vələz zəlin desə artıq məna pozulur və yani Allah subhanehə istediği məna olmur orada. Biz deyik ki, qeyri l bəzi qiraat əlimləri keçmiş kitablarında buna qeyd edib, bax bu indi çıxmıyıb, keçmişdə də var idi, indi çıxmıyıb, o, o vaxtə var idi və əlimlər qeyd ediblər ki, məqzuq, tarlaya girib otu və ya əkini dəkvül şəkildə takmağa deyilir, məqzuq. Vələ vale qalində Yani kölgede kalanlara vale Zalil, Zalil deyilen bir feyirden gelir. Kölgede kalmak deyilir. Ve halbuki biz bunu demeli ne? Zalil mağdubi aleyhim bizi kezebe düşer olanlardan. Zalil vale ve hem ki yolunu azmaçlardan etme və bir insancaya oxusa ki, qeyr-il-məğzubü əleyhim vəz-zalləin bizi əkində və ya tarlada o o yığanlardan və kölgə altında qalanlardan etmədiyə məna əda edir. Sə sözsüz ki, əgər bilmirsə inşallah günah qazanmır, amma imkan olduğu halda öyrənmirsə və ya təkəbbürlüyinə salarsa buna gəl deyirsən ki, belə deyil, belə deyil, yox. Biz belə deyirik, biz belə, belə oxuyacağıq. Artıq ona görə mənasına görə, yəni məsuliyyət daşıyır çünki Allah əleyhinnəl yəni, Həmin gür Quran-ı kərimi indirməyib. Və bəzi qeydlər istəyirən, bəzi insanlar Quran-ı öz dilinə əsasən oxuyur. Yəni, öz ləhcəsinə əsasən və bildiyimiz kimi bu yaxınlarda bəzilər var, Azərbaycan dilində də başlarlar oxumağa. Və bu normal bir şeydir, insanlar da çıxır hər, hər dəfə və bu gür oxumuş düzgün deyil. Yəni Azərbaycan hərfləri ilə oxu, oxuyur və ya başqa dil hərfləri ilə bu yolunuz düzgün deyil. Quran-ı Kərim Allah qəlmandir. Biz bu ərəbiyən Qur'anı ona və ya sənəyə Muhammed ərəb dilində endirildi ki, bəlkə siz və onlar dərk edəsiniz. Ərəb dilində və ona görə bu aytdan istinbat edib çıxardırıq ki, ərəb hərfləri ilə, ərəb ləhcəsi ilə, ərəb necə deyirlər Və bəzarmıram demək sözü yoxdur. Yəni bəzarm alıb mə vurur. Walaqad yessarnal Qur Qur'anə bi zikri. Fə hal mim mudəkkir. Facebook-a Qur'an yaddaşdır. Şunu Hasan dedi. Fə hal mim onu oxuyan var mı? Onu düşünən var mı? Və Qur'an kəhal asaddır. Baxın, bütün ölkələrdə oxunur. Hətta bəzi insanlar var ki, mənasını başa düşmür, yenə də oxuyur. Amma özündən insan özündən asır insan cəhd etməlidir. İnşallah bu iki hərflə e, kifayətlənəyib və İhlas surəsi ilə oxuyaq bizə أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من كوخین بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم بسم uğaş səslə. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillahir Qul huwallahu ahad. Allahus Samed Allahus Samed Allahus Samed Allahus Samed Allahus Samed Allahus Samed Lam yalidi wa وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ <كفواً أحدا> وَلَمْ <يكن> له كفواً أحدا> <كفواً أحدا> وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ İnşallah dərsimizi bitirəyik. Sabah qardaşlar kim gəlirsə dərsə, dəftərə gələm unutmasın. Çünki artıq təqbizdə başladıq. Və bu yəni əhkamlar yazılmalıdır ki, biz bunu təzən sizdən sor soruşacağıq və inşallah işdə edəyik və o inşallah və subhanəllahi